Uh-huh, uh-huh. Da-da da Och varför börjar man med den låten? Det är att det är ett Ja, Den klassiska gruppen som Vi hade gått på Vet du vad den var från 3 förresten? Motivet vara tyskt. Eller? Ja, de vet inte vad, alltså, det karakter, ja. men inte på Sveriges TV att det var tyskspråket så jättet otroligt. 3 idag från Hitlerland. <laughs> ja. Åh oh, 310. Ja. Det var så berättade jag berätta. eh, pratade med Rosa Gård, just om det heter det. Eh, vi ska, ska på morgon. Ja men Vad är det som är så roligt? Ja, men det är ju jättekul att ha någonting Och träffas liksom så här Och, och så bestämma ämnen Ja men varför spelar ni in? Varför är det en podd? Ja. ja det är en bra fråga ja, det, Nej inte för att provisera bara vad det, nej, men det, det, det blir Det blir mer äh, Det blir konkretare Ja Och det, Jag tycker att det blir mer äh, Ja men det blir konkretare Och det blir mer det blir någonting mer. Ja. För det ska kännas kåsigt. Ja, jag, jag kommer till dig. Och så sitter du och pratar om trios. Ja. Oh, jo, men... men det är ju lite så här bokcirkel Det är också såhär det är ju några stycken de sitter, mm. Då sitter de och gaggar med bok oh. Men det är ju egentligen en ursäkt för att träffas Och skvallra och dricka vin Och så river de av lite om någon bok ja liksom, oh, men det blir ju en, en social grej oh. Men det är som att Det hade ju varit faktiskt ännu konstigare och, och, om, <laughs> varför, sitt, varför väljer ni ännu Och sitter och pratar om det Varför spelar ni inte in mm. det Jag den här frågan Kan det komma så? Ja oh. Varför, varför gör ni inte en podd för det? Mm. Ja. Ja. Men nu sitter vi här i alla fall. Vi har gjort 310 gånger. Och... <skratt> ja, det är galet. Nästan alltså, en gång per år. Alltså en gång. <skratt> ja, ja skit. Lite trött. <skratt> en gång i veckan. Ja, galet. en gång. Alltså ett helt år varje dag. Ja, det hade jag tänkt säga. Men det var lite annat. Det har inte då inte rättat till sig sen efter. Vad heter det Roger Nilsson. Boxar boxar. Nej, men... Senil. börjar komma. Ja. Så att Vi gör och gör. Senil snor på på sig. <laughs> ja, Roger Senilsson. Gudöm. <laughs> ja, men, men hörde du vad har vi att säga om tre <laughs> Jag kan jag kan bidra till trios, äh, äh, tre stycken lister. Ja, jag Har också en lista lister? Ja, jag har en lista också. Jag har, jag har egentligen Jag har inte rankat dem. Hur du rankar dem? Jag har rankat dem äh, i, i, i tre lister. Äh, jag har. En av listorna är seriefigurer, idrottare och riktiga människor. Det är en. Mm -hmm. Och så är en med musik. Ja. Och så är en med filmer. Okej. Okay. Mm. Ja, men äh, precis. Jag har lite allt möjligt i en mm. stor hög. Så att... Hur tycker du att vi angriper det här ämnet som bäst? Det är en bra fråga. En trio är ju alltså. Ja, tre hur tolkar hur du det vill. Till tre ja. stycken. Eller eh, trio. Man får leka med bordet liksom. Mm. Vad betyder det för dig? Ja. <laughs> Jag citera grann. <laughs> jo, just det. Vad hette bandet? Jo, men det var ju eh, grannen vi körde när han... han eh, jag kommer inte ihåg vad de hette. New Rose. Nej, det var, det var efter New Rose. Det hette någonting... Ah, roll. Och så var de med på Z-tv. Och körde. Och så... Ja, men det här namnet. Det är Violent... Ja, just det. Oh, violent Red. Eller någonting sånt där. Eh, ja... Och så frågar jag på Vad betyder namnet? Ja, det är ett namn bara. Vad betyder det för dig? Det är sk ja. otroligt skickligt. Han vänder tillbaka. Jag håller tillbaka. Ja. Mm. Hur vill du angri <laughs> Hur vill angripa det här nu? Börja dra en lista. Jag, jag kan börja med, med filmer. Jag börja med. Ja, ja. Och då har jag utgått ifrån gjort en fem i topp över filmer som är en trilogi. Okej. Okay. Och först så kommer jag på nu och det har ju ingenting med trilogi att göra men dock trio på femte plats den svenska klassiken, den har så tagit från 1971, Äppelkriget. Okej. Okay. För där är ju, där spelar Tage Danielsson, Martin Ljung och så är det en till, de spelar Trillingar i den filmen. Mm. Ja, ja. Sen eh, på fjärde plats så har jag. Eh... Där vet jag faktiskt inte hur många gånger jag har sett. Kanske jag har sett en mest av den, de, de andra, eller de här filmen som är med på listan. Tillbaka till framtiden. Okej, okay. visst inte Santorin trilogi. Ja, då. Väldigt. Det tror bra. jag bara sett detta. Nej, kanske inte. Då har du missat någonting. Ja. Back to the Future. Var de lika bra allihop? Nej, det var det inte. Och sen är det ju hur man ska få, få ihop. Och det är ju tidsresor och grejer. Mm. Jo, jag, jag såg en, en fånig grej jag lade upp det på vår antråda på Messing. på, på där. Oh, var det en sån fånig bild. Jag vet inte var jag hittade den. Eh. Vad fan var det här? Nu är bra, det det bra podd här ja. det, det gör ingenting nej, nej. Den här och så en skylt Intresserad av tidsresor Vi träffas här förra torsdagen Förra torsdagen klockan 19 Ja det är jättebra. Nej men eh, tillbaka till framtiden är ju Det är tidsresor hit och dit Och så ja, händer ju ja. grejer Och så kommer vi rätta till För de har ju varit med och, och mm. påverkat oss Måste de dit och rätta till igen Och, ja, det är det. och blir lite fjärilseffekt då. Ja Uh, andra, nej, tredje plats Har jag Sagan och ringen Mm, okej okay. Bra trilogi ah. Och det var ju innan de här Det kom det med uh, Hobbit eller vad helt från. Ja, ah, just uh, Andra plats Stjärnornas krig, Star Wars Okej okay. mm. Och det var ju episod 4, 5 och 6 Sen så ah, kommer de här ah. in innan Då och, kan jag gissa alltså då Men jag... Ettan när det gäller trilogifilmer i ja. ja. Vad heter det jag ser då? ser att Robert Gussan Ska nu nu Jag att det en reklam ja. som heter som handlar om han kulfaden. Jag mm. Ja, det är för de Ja. ja men det, det. Jag kan addera en film, mm, mm. Tre amigos. Ja. Fast ingen trilogi men nej, <laughs> Och jag vet. Det, är, det är dock en trio. Det är en trio Chevy Chase Steve Martin Och någon till Och den tredje Ja Men det är fint Det är en, en scen som är jävligt är det Chevy Chase som sitter bara och vattenflaska vattenflaskar i ök Men de andra är så törstig Han bara sitter <laughs> <Skrypt>. och <laughs> Ja ja. Men vad är det mer Jag det tror jag också jag berättade en gång på podden Att vi hade Jag och gåsa såg eh... Terror på Älms sitter första. Mm. Jag tror inte jag såg hela stängd av Och så fick man lugna ner sig med... Det var ju när det var moviebox. Ja. Fick lugna ner sig med tre Amigos. Och, sedan, lite skatt. <laughs> okay. och det, det kändes bra. Fast ja. fortfarande, fort, fort, fortfarande dagen efter var jag liksom livrädd. Okej. Okay. Ja. Ja, okay. mm. Ska du... Det var en enda filmgrejen jag hade. Sen mm. har jag lite andra... Sport och musik har jag också mm. Och Du kan välja en, en, en Sport Ja Då har jag ju Till exempel eh, Grenoli Nummer fem Japp yep. Har du <laughs> okay. Jag säger ingenting men de, de känner ju till mm. och du, har... Vad heter de då? Gunnar Gren Gunnar Nordalningslinan. Ja. Och jag. vad kallar det Gunnar Gren för? Professor. Il profesor. Ja mm. Sen har vi ju. Eh, Makarov, Ladionov, Krutov. Jag, tänkt, jag tänkte nästan att jag tänkte nästan ta med och heter det? Michail och Shalamo. Ja, Peter. de har jag också med. De är, de med. är mina favoriter. Ja. De var så här man var liten de här. Det... sen kom ju de här som var liksom rankats mm. bättre. Men... Jo, och de såg men det var som att när man det är som Pelé nästan. Fast de här, har jag för mig han. Det jo, de, de, de var jag såg här. Jo, de var ju på, på tv. Man tog in det mer på de här Lareon och Krotov och Makarov. Ja, men Shalamov kommer vara min favorit. Han dog tidigt också. Okej, okay, sport. Och sen har vi Tuffa trion. Seriebuster. Vad mm. mm. hade du på sport då? Ja, jag, jag har ju en hel lista och det som är som blandat. Jag, jag, jag, jag kan dra den. Ja, ja. Men jag avbakar med den. Utan jag, jag drar musik. Hade du någon musik? Ja. Mm. Jag tar din musik. Ja, där har jag eh, 14 namn Och jag kommer på Under tiden vi pratar så kommer jag på De tre tenorerna Ja, just det De har på Jag vill säga att det är plats till Pavarotti, Domingo Och De Ja. För det var det de sa på, på Ett Seinfeld Man kommer ihåg Pavarotti Pavarotti, Pavarotti. Pavarotto <laughs> <laughs> det är ett snyggt bra podman. Det är här en anledning till att det är så roligt att spela in också. Ja, jag har förstått det. <laughs> det kommer. Ers egna undan. Jo, men det var ju ett säng för ett avsnitt då han skulle uppträda med Med, med den här tredje. Och, då, och, de, och det blir som en grej då. Pavarotti, Pavarotti, vad heter den andra? Domingo. Domingo. Dom, Pavarotti, Domingo och en jävla guy För då, de kommer ja. inte på ja. vad är. Ja. Och det blir som en grej. Ja. Eh, på tretton plats då, Lars Vegas trio. Ja, men. De var med också de var med. Mm. Fast det är en femling Fast det är roligt när det är namnet i team. ja Och de var väl var de Fem, fyra stycken Och så var det en som hette Nanders Eller sånt där. Aha. Eh, plats har vi Green Day mm. Tionde plats har vi Stray Cats Ja Kan, kan du säga någon låt med Stray Cats? Vad heter Sona? Ja, här? han heter ju Brian mm. Setser Brian och de hade ju Streakat Strut. Tror jag. Just det. Och jag minns från att de spelade på måndagsbörsen. Det mm. var mm. ju bestå och bas. Mm. Och... och tatueringar Ja, det var väldigt annorlunda. Men det var bra, tycker mm. jag då. Oh. Har du håller vi då? Nej, jag hade förut i förra... Mm. förra omgången. Jag hade till och med, oss... jag kanske har någon soloplatt med Brian Setzer mm. Och på tionde plats så kommer det här bandet som Slim Jim Phantom heter basist som var ihop med britt äklande. Det måste ha varit generation, de emellan. Ja. Han vill ha äldre kvinnor. Ja, det är tur. Eh, på tionde plats så har vi det här bandet som vi gjorde en liten snabb cover av ett trio. Ja. Och de var ju en trio faktiskt. Okay. Eh, nionde har vi polis. Ja. Eh, Åttande Emerson Lake and Palmer. Mm. Sjunde CC-topp. Ja. Och vad hette de? De hette ju. Det uh, var Billy Gibbons mm. och så är det Frank Beard. Kommer man oh, han, han, det kommer jag också som trummis. Men han han hade ju inte. Nej en, han hade inte skägg med så hocken. Men nej, jag kommer inte ihåg han heter Dusty Hill va? Ja just. CC-topp. Mm. Sen har vi på uh, sjätte plats Tangerine Dream. Tangerines mm. är du? <laughs> Jaha, är det triv? Okay. Uh, och egentligen Kanske om jag skulle komma högre upp På femte plats men, uh, en, en femte plats Men Bee Gees uh -huh. Bröderna Gib uh, På fjärde plats Har vi den kanadensiska Powertrion Rush, Rush. <laughs> Med fantomtrummelsen Numera bortgången Neil Peart Neil Peart just det då går vi uppe på pallplats Tredje plats. The Jam. Sult. Mm. Mm. Andra plats. Man ska leva för varandra. Trimer Bumba. Ja. Yeah. Och de var, de var inte hemma Nej, där. De var fyra stycken. Vissa berättade att jag såg i de, de, de, de, de återinvigde hemköp så skulle Trimer Bumba spela. Ja, det var det sagt, tror jag. Och då var jag tvungen att åka dit. Bara för att de hade varit för. Man spelar på samma kväll som Beatles. Ja, just det. Och de hade tre årig medlemmar. Med, med jag har ja. att jag stod och pratade med dem De stod i för en och, och, och, och spela. Ja. Det var sent. Det var, det var liksom som vi har nio timmar. Jag handlar ingenting. Jag, jag måste bara se <laughs> Så nöjd. Och första platsen i musik, Och så har du. Ebba Gröv, naturligtvis Ja just Jag hade en, en annan Vilka hade du, vilka hade du med? Som... Ja, jag hade Triva Bumba, CZ Topp <täusper> eh, Lars Vegas Trio Och sen har jag med Just det Och de var ju det Villa Grafford Pedda P Pedda P Villa vad heter han doktor Crow Dr. Dr. C doktor C och Gurra Ja just det. Jo men det var vi vi hade ju också någonting det var du och jag jag, då, då, då. jag var doktor Sudden Du var väl Loddevin. Ja, han var Perraoni. Ja det var Då då vi spelar in studiolorna klara. Ja, just det, fast inte kreativ här. Man... Då har repa tror jag, på, på dagarna. Och det kanske var. Mm. Snart start fem år. Mm. Ja. Vad bra. Jag har eh, några till. Mm. Och det är lite så här som jag kallar lite coola killar, mm. eller coola typer. Och då har vi ju Anita Televinkel och stora boll. <laughs> ja. Så klart. Sen har vi... Ville, Valle och Viktor. Ja, ah, fan jag missade dem. Mm. Sen har vi ju såklart... Knatte, Fnatte och Chatte. Eller som, som Martin sa någon gång. Jag vet nu, var en tre eller fyra år? Och så pratade vi om... Vad heter det? Ja, vad var knattarna vad de hette? Mm. Knatte... Om vi sa Knatte för att hjälpa på vägen mm. Och så drog han till med Drog han till med Fjatte Nej, det var Ellen som sa Fjatte mm. Och så drog han till med Bosse mm. Knatte, mm. Fjatte och Bosse För <laughs> är ändå med att jag skriva upp Knatte och det var Fjatte Och Bosse <laughs> Och sen har vi ju Sen har vi ju en annan cool trio Steffe Tomparella ja. Rugged trio Och sen har vi ju Brötna Dalton. Mm. <här> <här> Nej, jag skojar <här> Skilvarsen De var faktiskt en fyrning Ja, men alltså att Tom Tomparella platser inne ja, Men det är ju en trio som, de här, Ni har ju poddat Podd trio Ja, ja Jävlar, tror jag det var någon podd och... jo, Nej, ja, jag vet inte om vi har varit samma om vi körde vi körde en, en Vi körde en en en, en jävla där. Stövittom parallella, ja. Ja, men det var en gammal övviks klassiker -gäng. Så du räknar det så, som, <laughs> som som klassiker uppe där med, med de andra. Ja, absolut. Då. jag har ju som sagt 14 stycken då då då. Och då för något? I, I, i kategorin seriefigurer, idrotter och riktiga människor. Ja. Aha, aha, aha. Med kaffe i handen. Så ska jag dra min lista här då på seriefigurer, idrotter och riktiga människor. Ja. Det är en, en 14 i topp. Finns, undra om Steffetom Pallella finns med. Det, den finns inte med. Aj det finns andra Jag först på plats nummer 14, tre små grisar. Bror duktig... Produktig, hurtig och brodlustig va. Ja. Tror jag mer. Ja. plats nummer 13. Det var en ett barnprogram, Jalle, Julle och Julius. Kommer inte ihåg. Det var två dockor och så var det en bil som de kunde prata. Och från Norrköping och så Avslutas allt med att så Norrköping för bö, för 1000. Ja. Mm. Uh, på plats 12 då har vi Knatte Fnatte och Chatte. Uh, mm. Ja, Äkknatte Fnatte och Fjatte uh, plats 11. Tre små gummor som skulle gå till marknaden ute i Norra. Mm. Från den kärna sången. Den heter tre små gummor då. Mm. Plats nummer 10, Bruna Hansson. Och då är det inte Hanssons. De var också en tria. Ja, de är en tria, men de pratade inte, inte för musik. Bröderna Hansson, vad var det då? Det var ju från filmen Slagskott, Slapshot. Yes, de, de där! De med tre, ah. tre fullblodsgalningar. <laughs> Okej. Okay. jag tror att de var de var väl hockeyspelare på riktigt. Jasså? Alltså. Ja. Men de var ju inte bröder Sen har vi eh, den närmaste Steffen Tompalello kan komma. Vi körde mycket hockeyspel ja. vid, ö, uppe i Övik på förfesten. Och Lella, Lella han körde alltid med samma kedjeformation. Mm. Och det var ju Tåström, Celine och IT. Vad har du då? Celina tror var sen. Vi Vilken Celine när musik. Ja, strömmer. Anders Celine. <laughs> Oh It ja, jag är mest Celine och så Iti. Mm. Och Celine sent. Han alltså, gjorde jag. Celine. <laughs> <laughs> och så kör vi skitrikt. <laughs> så vem var det? Han och Celine. Vi måste passa. Han och Nej, det var Tåsdröm. Jag hade inte. Jag jag. sist på <laughs> <laughs> Ja, det är klassiker. Eh, åttonde plats har vi ju eh, Foppamacca, Niklas Sönström. Ja, junior gjorde det 92. Ja, typ. och, ja, och även på slutet när de spelade så, så kör de ju, så hade de ju den line-upen också. Tänk mm. tänkte att de spelar igen emot då. Ja, det är coolt. Ja, otroligt. Eh, på sjunde plats har vi Peppercocksgubbarna. Vi kommer, vi kommer Och den andra versen är tre gubbar Tre ja, gubbar På plats nummer sex Har vi, de nämnde vi på Faktiskt på eh, Norgepodden. podden Bröderna Dal Groms, ja. Brums och Brum, nej, Groms Groms och Brummen Dal ja. mm. Då på femte plats Där hade jag grenoli faktiskt Mm, mm. Jag trodde att jag skulle vara ensam om Harlon. Jag trodde till och med på fjärdplatsen att jag skulle vara ensam om Tuffa 3. sa? Och det var väl en kille som var lite kraftigare då va? Ja. Kom kommer inte ihåg så mycket mer, men jag kommer ihåg. Och så hade de ju... De hade väl något tröje där det stod T på här för mig. just Tuffa 3. Tredje plats har vi då... Hilding, Janos och Frasse. Från tårtan. Mm, Okej. Okay. Andra plats. Och de missar väl du? Magnus Brass och Eva. Ja, de missar jag. Men du missar inte mina sol, min solklara etta. Var det, det? makarolade jag då? Kultum. Nej. Har du sagt dem? Nej, de var de inte med. Bättre upp. Jaha. Och Ville Nej, de missade det tyvärr. Ja, det kommer att år. vad sa jag från Anita till vinkeln Ja, till han Anita gjorde en boll. Jag ja. ja, ja. Att, äh... Ska jag vara helt ärlig så visste jag inte att de var en trio för en jag fick plattan av det. Ja, i boll var var väl liksom hunnet. För oftast var det ju en duo, men treen då blev det ju ett powerhouse. Ja, ja, ja. Humoristisk powerhouse Det var ju som men Som Svin Hade jag aldrig spelat spelat så bra Om inte IT Om inte man hade <laughs> IT med på På, på Och man ser ju på den bilder bilden På veckans sista Men det har ju tre Grodan boll <laughs> Till veckan Anita och Grodan boll Ska aldrig kunnat Gjort en så bra platt Om inte Grodan boll Bidra upp Har du lyssnat på den här? Ja Det är lite, rätt så, Men den funkar Med julstök Det blir lite bättre kanske Ja Mm. det är ju men den där med guldfisken var jag bra också. Han lät till vinken då inte grodan boll Nej. men. ja det, det, det kommer ju ett avsnitt på slutet med ja. med han till vinken och grodan boll kommer nämnas att Jag har några liksom lite utanför eller, och då har vi ju den klassiska Ramsan och som trio. Huddinget hullet inget tumba. Huddinget hullet inget tumba. Va? Är det någon barnvisa eller? Nej, det är en snapsvisa. Är det det? Då vill också den, man ska väl köra man sitter med snapsglaset. Huddinget hullet inget tumba, huddinget hullet inget tumba och så ska man svepa igen där. Fan vad bra. Och så säger de, och så säger de nästa. Ja, Och då, då filmar på det med. Det måste bli köra med med, med, med grabbarna grus Ja, den den, den, den, den. den den ska vi köra på Tänkte, tänkte du nynnas det. lite på det. Ja. Ja. Och tänkte du nästa Jäme Och då filmar du på och ja Och sen har vi ju Triss Kupong. Och skrapa triss. Mm. Och skrapa triss, skrapa triss. Plötsligt händer det ja. Klassiker Och sen har vi ju Treo. Tre. 3 och jag, jag tänkte också på tre faktiskt men Jure? ja, jag har valt att, att ta bort den för det passera Ja, ja. Ja, okej. Men sen har vi den nummer ett Och det är ju treenigheten. Ja. Och då snackar vi inte om tro hopp och kärlek eller något fjärde eller, eller gud, gud. eller vad heter det? fader, fadern, sonen eller i andra Nej. Då stackar vi naturligtvis om Smörjavö, Faxe och Den Lille ja. <laughs> Och ska helst intagas på Pejlebach ja. i Köpenhamn Trenigheten Jag tror att det har sänds kanske två eller tre gånger därifrån Pejlebach det är sänds... En gång har jag varit där ja. Jag tror att Per jag kanske var två gånger Men siktet var det för bra så ju på din spelning från Pejlebach Mm. Och då var det i några. Ja, då var det i vad heter det en Lily i VB. Nå, mm. det var det. Mm. Nej, men vi har väl åt, återigen har vi tömt. Ja. Överpusteren äntligen. Ja. Det är dags för det. Det är dags för dem. Har du haft fyra m i rad nu? Jag tror det. <laughs> Kanske var vara Nu Nej, det är vad Okej på den lappenläsiga Vart tog Göran Ryd vägen mm. <laughs> Keep on jogging Visst du det han Det var bra, det kunde du uh -huh. Vart tog jag det okay. Okay. Vi får snacka om, Göra om mm. Göran Ryd Helt enkelt yeah. Och grejen är kanske också Vem av dig och mig blir den första att, att hitta den där Göran Ryd Keep on jogging Elpen <laughs> Ja. Tänk vad fint man kunde hitta den innan nästa vecka Ja. Ja. Så var det. Spännande. Tack, tack. Tack. Hej. hej.